Радіо Родина рідною мовою про найрідніше. Добрий день. Як завжди у цій порі з вами Радіо Родина. У студії ведучі Наталя Ступакова та Світлана Грицина. Думаю, нашим слухачам вже кортить почути анонс нашого сьогоднішнього ефіру. Тоді не будемо тягнути кота за хвоста? Починаймо. Отож, традиційно радіородину розпочнемо вознавець Леся Мовчун програмою «Загадки мови». Сьогодні ви дізнаєтесь про особливості забобону і фрезеологізму, про правильне вживання дієслова займатися, а ще тим, хто бере участь у конкурсах, цікаво буде дізнатися результати одного з них. Дочекайтеся! А от програма після уроків розповість, що таке справжня дружба. Світлана, мабуть, старшокласник буде не менш цікавий? Запевняю, нудьгувати не доведеться. Адже мої сьогоднішні співрозмовники – актори народного художнього колективу Дитячого театру Інкунабула. Світлана, що ти знаєш про забобон? Наприклад, знаю про чорну кішку, Розбите дзеркало, розсипану сіль. Взагалі їх в народі безліч. А тож вони настільки глибоко вкорінилися, що навіть відлунюють у фразеологізмах. А як саме це відбувається, вже зараз у програмі «Загадки мови». Добрий день, друзі! З вами передача «Загадки мови» і її автор та ведуча Леся Мовчун. Сьогодні йтиметься про традиційний і новий образ України в поезії. Ви дізнаєтеся, як перегукуються забубони і фразеологізми. Коли вживання діє «займатися доречне», як можна його уникнути, якщо воно недоречне. А наприкінці нашої зустрічі я підіб'ю підсумки конкурсу, який був оголошений в одній із січневих передач. Поети, створюючи поетичний образ України, по-різному бачать свій рідний край. Для когось це гори і полонини. На схилах гір і рвійній полонині співають барви. Майстер-пейзажист їм віддає і дар, і серце, і хист. Усе-усе, що має Україні. Микола Щербак Для когось рідний край – це море. До моря вийду. Чорна піна, дельфіна чорна голова, а за плечима – Україна. Тарас Федюк. Деталі, заховані в серці з дитинства, відкриття, зроблені в дорослому віці – все це виграновує поетичний образ України. Однак можна з певністю стверджувати, що без національних символів їхньої інтерпретації, переосмислення образ України неможливий. Вони з'явилися ще в народних піснях. Кукола зозуля от калиночки, Їхали жовніри з україночки. Звичайно, калина – це найбільш яскравий символ України. Він часто з'являється в українській поезії. Багряне ім'я Україна – Вогненна Калина. Дмитро Княжич. Нема барвінку, ні калини, Лише пари рвуться вгору, Та часом вітер з України, Війне прилине в пізню пору. Микола Щербак Так само з фольклорної мови Образ-символ барвінку. Думи мої, діти мої, Що з вами учиню? Посію вас барвінками по всій Україні, Писав Буковинський кобзар Юрій Федькович. Від Тараса Шевченка йде образ-символ вишневого саду. З дитинства – вишне, доню України, Ти дивоцвіт і пісня Солов'я. Садок вишневий від Шевченка плине, З тобою вишне ми – одна сім'я. Василь Василашко Творчість Тараса Григоровича вплинула і на символізацію образу тополі. Зелений дух увись злетів, Вросло у глиб коріння. Щасливий я, що вас зустрів, Тополі з України. Анатолій Бортняк Україна – держава споконвіку багата на хліб, тому колосся і волошки в ньому також символізують нашу країну. Над мовчанням колосковим загойдається пір'їна, і росинку волошкову тихо зронить Україна. Петро Перебиніс Поєднання кольорів стиглого колосся і волошок, жовтий і синій, також сприймається як символ України, її державності. Живеш? Живу! І слава Україні. Навіки слава, відповідь ловлю. Рожеві мрії стали жовто-сині. Я їх вперше у собі люблю. Ганна Чубач. Традиційним є символ Солов'я. Особливо його полюбляли поети 19 XX 20 століть. Хайно затьохкає ніч Солов'їна, Дніпр зареве і покотиться грім. А за плечем моїм стане Україна, Та, що розквітла в серці моїм. Андрій Малишко. З-поміж орнітологічних символів України згадаю орла, як символ гордої вдачі, вільнолюбства українців, і чайки материнської туги за дітьми. Помахи крил орлиних, як помахи шабель в січі, падають в серце в країни, сльози, скорботні свічі. Володимир Кузьмич Як ти зжилася з тугою чаїною, як часто лицемірив твій парнас, шматок землі, ти звесься Україною, «Ти був до нас, ти будеш після нас» – Ліна Костенко. Створюючи сучасний образ України, поети підкреслюють її прагнення до свободи, справжньої незалежності і спроможність народу захистити свої цінності. Ігор Павлюк зізнається, готовий жити? «Готуюсь вмерти! За Україну! Поет і воїн! Нехай стріляють, важкі і вперті!» але не в спину. Послухайте вірш молодої поетеси Юлії Курта-Шкарп, який насичений символами і наповнений щирою любов'ю. Мій рідний край, що зветься Україною, Не вишивання мічених невдах, Це біль надій, що горниться дитиною, Скропивши молоком чумацький шлях. Мій рідний край, що зветься Україною, горизонталь, що знала Божий слід. Межа буття не зачерствіла глиною у вертикаль, зіпнувши мальвин квіт. Мій рідний край, що зветься Україною, немаргінальність скам'янілих баб. Це туга гнізд, спорідна шуравлиною, що опітається пикає об тонкий єдваб, мій рідний край, що зветься Україною, це хліб, як десь із пазух матерів, рід незліченний, досі, домовинами за щирий подив вільнолюбних брів, мій рідний край. Що зветься Україною, це сонце-рух, колиски та верби, хай на вітрах. Але першопричиною тут було слово зерням до сівби. Леся Мовчун. Вислухайте загадки мови. Наступна сторінка про те, як марновірство пов'язане з мовою. Про людей, які посварилися, кажуть між ними пробігла чорна кішка. Витоки цього фразеологізму віра в те, що чорна кішка приносить нещастя. Важко назвати цю віру прикметою, адже прикмети ґрунтуються на більш-менш об'єктивних спостереженнях над живою природою. Наприклад, якщо вівці поспіхом їдять траву, буде дощ. Птахи в'ють гніздо на сонячному боці дерев, треба чекати холодного літа. Коли ластівка скупалася, тоді вже можна купатися. Та повернімося до чорної кішки. Природного зв'язку між кішкою і сваркою немає. В основі фразеологізму лежить марновірство, віра в містику. Наші предки вважали, що кішка – втілення нечистої сили, на кішку може перетворитися відьма. Віра в надприродне, у долю, у ворожіння, віщування називається забобоном. Від того, що людина покладається на непояснювані сили, з'являється віра у те, що певні події, явища природи віщують удачу або навпаки – нещастя. Саме слово «забобон» досить цікаве. Мовознавці вважають, що воно зв'язане з діалектним дієсловом «бабонити», «ворожити» і старим сербо-хорватським «бобонити», «шуміти» і походить від звуконаслідування. Порівняйте сучасні «бубоніти», «говорити нерозбірливо», «мурмотати», «жебоніти», «белькотати». Вони також вважаються утвореними як звуконаслідувальні слова. Існують фразеологізми, що відбивають обережне ставлення до деяких істот. І це пов'язане не тільки з логічним поясненням їхньої поведінки, а й з людським марновірством. Чимало неприємностей, на думку забобонних людей, слід чекати від контакту з жабою. Якщо покажеш на неї пальцем, заболить спина. Візьмеш її в руки, з'являться бородавки. Удариш жабу, мати помре. Перелізе жаба дорогу, чекай біди. Як лиховісна істота, постає жаба у фразеологізмах «жаба цицьки дасть» або «жаба пити дасть», «хто-небудь помре» або «комусь буде дуже важко». Ворон кряче на нещастя, кажуть у народі. Звідси фразеологізм не каркай. Його вживають у розмові як застереження від чогось небажаного. А от побачити першу ластівку – гарна прикмета. Вона знаменує початок весни, а отже, щось нове і приємне. Фразологізм «Перша ластівка» вживають стосовно кого-чого-небудь, хто або що є початком у появі, становленні чогось. Здавна існувала прикмета. Якщо ти веснянкуватий, то виглядай першу ластівку. А побачивши її, тричі промов. «Ластівко, ластівко, на тобі веснянки, дай мені білянки». Після цього, вірили, матимеш біле личко. І навпаки, згідно із забобоном, станеш веснянкуватим, якщо зруйнуєш ластів'яче гніздо. Забобонні люди намагаються вставати вранці з ліжка на праву ногу, щоб день був удалий. Удача чекає, начебто, і того, хто спіткнувся на праву ногу. А от про того, хто встає на ліву ногу. Існує фразеологізм встати не на ту ногу, встати на ліву ногу. Так кажуть про роздратовану людину, про того, хто не в гуморі. Наші предки вірили, як свербить п'ята, будеш вирушати в дорогу. І фразеологізм такий є, ноги сверблять, п'яти сверблять. Комусь дуже хочеться іти тікати. З руками пов'язана така прикмета – якщо права долоня свербить, зустрінеш друга, ліва – гроші рахуватимеш. Фразеологізм «Аж руки сверблять» має кілька значень. Дуже хочеться когось побити, або взятися за якусь справу, або привласнити щось. Забобони про лихе око, про здатність деяких людей нашкодити самим лише поглядом, настільки поширені, що сполучення слів «лихе око» стало фразеологізмом. Наприклад, є такий забобон. «Не можна нести дійницю з молоком від корови неприкритою, бо як хто загляне в дійницю, то в корови зменшиться молоко». Часто ми використовуємо у своєму мовленні фразеологізм «виносити сміття з хати», розголошувати таємниці, що стосуються вузького кола близьких людей. І забобон такий є. Сміття не можна виносити з хати після заходу сонця. Варіантів пояснень кілька. Кусатимуть собаки, хата згорить чи настануть злидні. Триває передача «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Чи завжди на своєму місці діє слово «займатися»? Читаю в книзі таке. «Трипільці займалися хліборобством». І одразу пригадую, що Борис Антоненко Давидович у таких випадках радив шукати слово або словосполучення притаманне саме українській мові. Цитоване речення можна переформулювати так. «Трипільці хліборобили». Трипільці жили з хліборобства. Трипільці жили хліборобством. Трипільці були хліборобами. Трипільці обробляли землю. Трипільці вирощували хліб. І ще багато інших варіантів. Очевидно, що і речення «Наші предки займалися мисливством і рибальством» також потребує редагування. Наші предки були мисливцями і рибалками». Або «Наші предки полювали і рибалили». Займатися – калька з російського – заніматися. Російсько-український словник пропонує такі варіанти перекладу. Заходитися, поратися, братися. зайнятися роботою, заходитися коло роботи. Почати поратися, взятися за роботу. Мама і сестра займаються господарством. Краще «мама і сестра господарюють». Замість займатися колекціонуванням монет, слід ужити словосполучення «колекціонувати монети». Тобто конструкції дієслово «займатися» плюс віддієслівний іменник ми заміняємо на дієслово зі значенням тієї ж дії, що називає іменник. Займатися читанням – читати, займатися вишиванням – вишивати. А ось цитата з науково-популярного тексту. «Група людей займалася валкою дерев». Тут напрошується виправлення. «Група людей валила дерева». Підприємство займається виробництвом мебливих тканин. Підприємство випускає або виробляє меблеві тканини. А ось із записаного народного переказу. «Розбійники займалися броварством, і звалося це місце броварі». Замість цього можна було б сказати – Розбійники броварювали. Це слово є у словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка. Нерідко такі сполучення можна замінити іншими. З дієсловом «захоплюватися». Наприклад, займатися шахами – захоплюватися шахами. Займатися вирощуванням тюльпанів – захоплюватися вирощуванням тюльпанів. Цитата із журналу. Батьки не відчувають, у чому дитина має потребу, не мають охоту займатися нею. Тут слід сказати – не мають охоти приділяти їй увагу. Я займаюсь у музичній школі. Треба я навчаюсь у музичній школі. Дієслово «займатися» зі значенням «робити», «здійснювати щось і «приділяти увагу комусь чомусь», «виявляти інтерес до кого чого-небудь» є в академічному тлумачному словнику. Випадків його вживання немало в текстах наших класиків. Наприклад, «Що ж тобі написати? От хіба те, чим сьогодні весь день займався?» «Писав листи» або «Ви так займаєтеся моєю особою та тратите на мене стільки дорогого часу» Михайло Коцюбинський. «Я поки що не займаюся шпигунським ремеслом» Михайло Стельмах. «Він займався підробкою фальшивих документів» Григорій Тютюнник. Як я вже пояснювала, сучасні норми української літературної мови обмежують уживання цього дієслова. Натомість мовці можуть скористатися безліччю інших варіантів, що більше відповідають духу нашої мови. Дієслово займатися, а точніше омонім цього дієслова, на своєму місці, якщо його вживають зі значенням починати горіти, спалахувати. Дивлюсь, уже і кухні займаються, і костьол запалав, панас мирний. Друге значення – починати світитися, сяяти, наставати, про ранок або день. У вікні глухому на день займається зоря – Василь Стус. Над селом уже займалося голубе світання – Іван Цюпа. Ще тільки-но на світ займалося, у вишневому садку проспівав півень – Дмитро Бедзик. Третє значення стосується стану людини – криватися рум'янцем. Як іде селом – Зустрічні дівчата полум'ям займаються. Григорій Тютюнник. Наступне значення – ставати збудженим, раптово прийматися якимсь почуттям. Дух у мене займається. Ганна Барвінок. Химерні ви люди, серця ваші хворі від всього займаються жалем страшним. Леся Українка. А про очі – виражати сильне почуття. Займались очі радісним огнем. Микола Бажан. Передача «Загадки мови» завершується. Мені залишилося підбити підсумки конкурсу. В одній з передач прозвучало завдання – назвати працю Івана Яковича Франка, у якій зібрані фразеологізми. Це галицько-руські народні приповідки, що вийшли друком протягом 1901-1910 років. Дякую всім дописувачам за змістовні листи. Переможцем конкурсу стала пані Бабі з Тернополя. Їй я надсилаю посібник фразеологія з автографом автора, доктора філологічних наук Орисі Мар'янівни Демської. А я з вами прощаюся. Надсилайте свої запитання, а також роздуми на мовні теми на адресу передачі. Загадки мови. Українське радіо. Хрещатик 26. Київ 01.001. З приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей!